بدعت تنظیمه لعمور مخکی فصل کی شیخ ابراهیم الله د بدعت معنی لغوی او معنی اصطلاحی د بدعت هغه وکړه بیا اقسام د بدعت بیان شو په اعتبار د معنی لغوی سره او اقسام د دو قسما اقسام د بدعت بیان شو په اعتبار د معنی اصطلاحي سره بیا فرق بیان شو په میند د او د فسق کی او بیا فرق بیان شو په میند د او د بیا مصالح مرسلو کی په میند د بدعت او د رسم کی بیا پا تتمکی شیخ سیب رحمه فرق ذکر کو پمین دا بیدت او دا رسم کی دی باب کی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ مزرات دا بیدت ذکر کی دا بیدت زررونه تقریبا دویش زررونه بائیس زررونه دا بیدت شیخ سبح رحمه اللہ ذکر کری دی چه دا دا بیدت مزرات دي تا دا, دا بیدت ضررون دي نو دا قانون دی چه کم شے پایی کی ضرری فائده پاکی یا نئی یا فائده کم ای نو خلق آغا پری دی قرآن کیا اللہ پاک فرمائی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا د شرابو zarar سیوادې د فائدې نه فائدې کو پکیا شته نه او کشته نه هغه سم معمولې غونتیره او zarar هغه ډېر سیوادې نو د دې و جن شراب الله حرام کړی دی ځکه اضرار دی پکې zararونه دی پکې نقصانات دی پکې د غشان په بدعت کې سم ضررونه دی او یو نه دی دو نه دی د شلو نه زیات zararونه دی لکه شیخ سیدل ته دویش ضررونه ذکر کړی 22 ته چې عقل من سړی اگد دی ضررونه ته وګوري چې بای د دې کار د بدد زکومه آیا د دې फायदा ډیر ده که ک نقصان یې ډیر دی چې دا کمشی فائده کم شي فائدہ کم او نقصان یې ډیری نو خلک د ډیر نقصان نه د ځان بچ کول د پاره لګه فائدم پری دی ای با ویده اللہ که فائده دی را تا نمیلاویگی خوچی در دیر نقصان نبج شما نو پا بیدت کی خواول فائده شتی نا بیدت سراسر ضرر دی دکت اللہ پیغمبر دی تا کلو بیدت انزولالا گمراهی ورطویلی دا سراسر گمراهی او بیا ازرار دی پا کی نو دا دی زرارونو دا وجنا دا زرارونو تقازه دا دی خبری کئی چی بیدت دا واجب و ترک دی دا پریخودل دی. په هغه زررونو کې اولی zarar شیخ سپداوي كل بدعتن زيادتن وغلوون في دين الله تعالى د بدعت یو zarar ده چې بدعت دا زيادت ده او غلو ده غلو زیادت تقریبا یو شېده بدعت دا زیادت ده او غلو ده په دین د الله کې دا صغرا کوي كل بدعتن زيادة و خلو في دين الله تحرك والزيادة والخلو في دين الله حرام التعب نتيجة من جدي أخير زيادة و خلو في دين الله لدينا حد يوسط شكل عة ح weakened لدينا نتيجة من جديد كأن كل بطن حرام هذه الأخير تحرك زيادة و خلو الأخير في دين الله なるين او هر زیادت او غلو پ دین د دا حرام ده نو نتیجه ودار او زی چې هر بدت دا حرام دي وز دلیل د صغرا ده پاره صغرا غظایر ده چې هر بدت د زیادت او غلو ده پ دین د الله کی ځکه پیغمبر نه یې او ته کې نو دا زیادت دي غلو ده او دلیل د کبرا ده پاره چې هر غلو او هر زیادت په دین د الله کې دا حرام دی دلیل د کبراء لپاره د سوره یالمران د آیات دی یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم د غلو فی دیننا نه راغلی دا او نه راځي د افعال چانه محرمون چې کم کارونه حرام دی هغه نه بنه راځي روپته ولګی دا, رو دا چې زیادت او غلو په دین د الله کې دا صدا حرامه دا څنګه کدا حرام نه نو به مت الله منه نکولې دو حاصلدار وو ته چې یو zarar د بدعت دادي چې بدعت دا زیادت او غلو د په دین د الله کې نو ولید الله په دین کې سړې زیادت و کې ولید الله په دین کې سړې غلو و کی. مو خود زیادت نه د غلو فی دین نه منښويو لا تغلو فی دینکم په دین کې بده ځان نه زیادت نه کې نه کم من نه کې او نه عینن یو ضرر ده بیدت ناره کچارتیوی ارپا دی بیدت کی نقصان سره دعا بعد سنت زکو ما پری که نقصان سره یا حیلی اسخاتی مرووجه زکو ما پری که نقصان سره یا چی دینو نور بیدت قضا عمری شوا و غیره نور بیدت شو ذکر بل جار شو دغه کومه پریک نقصان سره وای د ټولو لوی نقصانې داري چې دا د الله په دین کې ته زیادت کې غلوکه او زیادت کې او په دین کې د غلو او د زیادت نه مونږ شکړې شوو باندې کړې شي لوی نقصانې د غدینو چې د الله په دین کې زیادت دي قران خوی دین الله سره کړې ده مکمل کړې ده الیوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتي دین الله پوره کړې ده پریک زیادت ته ضرورت نشته نو د بدعت د ټولونه لوی نقصان ده چې دا, دا الله په دین کې غلو ده د الله په دین کې سره زیادت ده او موږ د غلو په دین د زیادت په دین د موږ باندې کښ ویو پر یو zarar تاس کوشي د بدعت ټولونه غټ zarar دی ګور وتا البیدۃ مستلزمۃ للامور بدعت چې د مستلزم د ګړو امور لرا الاول اول امر ده د ان کل بدعت زیادت او غلون فی دین الله تعالی بدعت چې هر بدعت دا زیادت دي او غلو ده په دین د الله کې غلوم زیادت توي واستدراکن لشارع او بل دا استدراق دي په شارع باندې استدراق دي ته وي کنا نیوکا استدراق وی لکیږي ستا نیوکیتا لکه د یو کار کې یو خبره تی پاتې شي کنا مخ کس له مونږ کوي او یو آیات پری دی یو ټکه پری دی نورښت پسیا پاتې پنیوکهو کله کدا زه لري پری خودو د سیوایا نو دات یو قسم په الله باندې شارع شارع حقيقي الله دی دا ابدت یو قسم په شارع باندې نیوکه دا تعلاله د الله نیوکه کې په الله باندې نیوکه کې الله له فتح ورکه الله له مشوره ورکه یا پیغمبر له مشوره ورکه په پیغمبر نیوکه کې چې پیغمبر یا الله د کار پکار او تاول نه نه کړي دوا باندې سنت به ایت الستیمايہ پکار وا تاول نه وکړي قضا عمرې پکار وا تاول نه وکړي ذکر بلجار جار پکار او تاول نه نه کړي دا بدعت دا په دین د الله کې غلو ده زیادت ده او استدراک ده په شریعہ باندې استدراک باندې پوښ شوی په شریعہ یو قسم نیو کدا ته الله پاللی وککه الله له تمشوري ورکه قرآن سوئی یا ایواللزین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولی اید ایمان خواندانو لا تو قد د مووب الله ورسولي دا الله د رسول نمه مخکې کېږي په الله رسولبانې نی وکېمه کوئ الله رسولله مشرې م ورکوي چې الله دسې په کار وښتاوللی نه کړی پی غبره دسې په کار وښتان وللی نهدي کړی سا چې صرحملهوي و یاو لځ نامنو لا تو قد د الله رسولی وی دا ایمان دا اللہ و د ایمال خاوندانو د الله پیغمبر نمه مشرټان کېږي نل او د پیغمبرنا محمد وروټان کیږي چې تا لاله مشورې ورکه تمه شوټي ده کنه سړې پلار له مشورې ورکه پلار ته وي چې دږي دا کار دې د څه ول نه کوي دې ته خلک په عامه معاشرکه دې ته سووي مشورې استاد څه سره وي استاد جی دا زیبې دې څه ویلې دا د سینو په کار دې سي دا غطا پله مشروطی کې استدراك کې فشار عبادي دا دصی پکارو وا تا ولې نه رېکړي دا حکم دصی رالي ګل پکارو پیغمبر باندې تمشروټي کې او قران موږ د دې مشروټي نه څه کړيو لا ترفعوا اصواتکم فوق سوت النبي خپل خبره د پیغمبر د خبري د پاسه کوي ما چې پیغمبر نه وکړي او ته خپل خپل سوی په د پاسکه چې نه دا ندا کول پکارو واستدراكنا للشريعه بدت دا په شارع باندې نیو کده الله له مشوره ورکول دي په لابلې ځان برکول دي په لابلې یو قسم مشرټي کول دي د لوی zarar دینو قال الله تعالی او ګور مونږ د دینه بنه کړې شوې او د زیادت او د غلوونه مونږ بنه کړې دا دلیل دي قال الله تعالی یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم آیا قال السيوطي امام سیوتیره مولا پدوري منصور کی د دې آیات په تفسیر کې وایي لا تغلو ما نه کوي لا تب تدعو یا الكتاب اے د کتاب خاوندانو لا تغلو فی دینکم سمانا لا تب تدعو د ځان په دین کې بدعات ما جوړوي لا تبتدعوا ما لم يكن لا لا تغلو ما لم يكن لا تبتدعوا سرا ما ده ځان نبيदात مجوړوي ولي بدت چي ده په دين کې غلو ده بدت په دين کې زیادت ده ولي تاسو ده ځان نه غلو کوي ده ځان نه تاسو زيادت کوي وان ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قول دي بلکې حديث دي ابن عباس رضي الله عنه اياكم والغلو في الدين ځان وساتي ده غلو في الدين نا پدین کې د زیادت نزان وساتې نو زیادت کم کوي نو پدین زیادت کیفن کوي او نو زیادت عینن کوي اياکوب والغلو فی الدین زان وساتې د غلو فی دینه ولي فانما هلك من کان قبلکم بالغلو في الدین زکا په خوانيق مونچ تباشو دی نو دا د دی وجې نه تباشو دی چاوی په خپل غلو کړی يهود كتباشو نو دا غلو دا وجنا دا بدعات دا وجنا پا دن كي زيادت كو پا دن كي غلو كوالا إساياان كتباشو نسوارا تباشو يعني نور سمر مخكيني خلق تباشو دي نو إياكم والغلو في الدين فإنما حلقا من كان قبلكم بالغلو في الدين رواه الإمام أحمد وابن باجاء والمستدرك د یو مزرط باندې پوشوی یو د دا بدعت ټولو دا لوی zarar dare چې دا په دین کې زیادت ده او استدراک په شریع باندې او د په دین کې د غلو نه مونږ منکړ شو یو ته استدراک نه په شریع باندې مونږ منکړ شو یو یا یو الزینا منو لا ترفو لا تقدمو بین یدی الله و رسول دا استدراک د شریع د بارے دلیل دی لا ترفو واساتکم فوق سوت النبي دا دلیل دی دیم سانی دوی منظررت دت دا دی چې م چې دی متن دی م د پیغمبر تنقی کوي څنګه د د خیال دا چې پیغمبر دین پوور نه دی بیان کی ول دا کار په کارو خو نه دی دعا د سنت بیا اجتمی په کار وه خو ن د کړی کهذامرې په کار وه خو ن د کړی ن پل کړی ده او ن قوونو متویللی ځکر بلجارار په کارو پی غمبر نه دی کړی یله اسقاې مرووج په کار خو پیغمبر غمبر نه دی کړی یا داسې نور به دا اتالله نورې دا نو مبتدع په اصل کې د تنقڅپې غمبر کويته د دا خیال داې چې ګنی رسول الله س لم په دنې سهکیدي کمه کڑه ری دینی پورا بیان کڑه او تنقیص تا پیغمبر دا کفر دی گو چې چکو براور سر اولگی که نا تنقیص تا پیغمبر سر دی ان المبتدیا متنقص لرسول مبتدع ده متنقس ته یعنی yani تنقیس کون کده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وكل متنقس للرسول فهو کافر او څوک چې د پیغمبر تنقیس کړي داغه په شان کی تنقیس کړي چې د پوره دین نه بیان کړي فهو کافر دا سړی سړی پس نتیجه تروب وسنو مو خو صرف صغرا جوړه او کبرا مور دی و دلیل کبرا خو بلکل ظایره دا چې متنقص تنقیس له اون کې د پیغمبر دے کافر دی دا د امت اجما دا خو دلیل د صغرا دا پاره چې مبتدی څنګه تنقیس تر رسول الله کوي و زکه چې د مبتدی خیال دا دی چې دا کار د نیکی دی خو پیغمبر نه دی کړې نو چې د نیکی کار دی نو پیغمبر نه دی کړې نو تا درته د پیغمبر تنقیس لګې ارګه پیغمبر پوشان کی ګستاخی نه ده چې دا کار وو داسې شي د نیکې خو پیغمبر مونته بیان کړي نه دی پیغمبر تنقیس نه پیغمبر غراغه لوي دی تا دیلا چې هغه بیان کړي ټول دین بیان او دا کار د نیکو خو پیغمبر مونته نه دی ویلې پیغمبر نه دی کړي نو د پیغمبر تنقیس نه او متنقیس پیغمبر تنقیس قول پیغمبر دا په اجماع د امت سره سره کافر دی دویم زررد دو بیدت داری چپ مبتدیع دی متنقص تی تنقیص کون که ری رچا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر پوشوی و سگوری کتاب تا الثانی دویم مزررد دو بیدت داری ان المبتدیع متنقص لرسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ مبتدیع چرے ده متناقض ده تنقیس کو دی کے د په شان کی کمی کو ان کے د رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کی ولی څنګه لانه یزعمو زکه د دا, دا, دا خیال له مبتدیع ان نبی صلی الله علیه وسلم ترک هاذل خیره چې پیغمبر دا د خیر کار پریښو دا د دین کار پریښو دعا بعد سنت د خیر کارو خو پیغمبر نه کړي الا اسخات د خیر کارو خو پیغمبر نه کړي یا بل د خیر کارو خو پیغمبر نه کړي نو دا تر پیغمبر تنقیص نا که پیغمبر پورو پورو دین مونگ تر آرسواله دی یو پی حدیث تیر مسلم روایت دی حدیث تیر عزیز اللہ پیغمبر پرمائی چه دا سی یو خبر تاسو جنت ترسی مگر آغا ما تاسو ته بیان کردی ده دا سی خبره نشته. چاغت تاسو جنت ترسي مگر اغه ما تاسو ته بیان کړی دا او دا یوه خبره نشته چاغت تاسو جهنم ترسي در درتماسه کړی دا بیان کړی نو ته څنګه چې دا یو د خیر کارو پیغمبر نه دی کړی نو دا خو خود پیغمبر پرستان کیدل کی تنقیس کی ګستاخی کی او پیغمبر پوره پوره دین مون تس کړی دا رسول دی الا هل تاسو ته پوره پوره دین راو نه سو صحابه نعم اود الله پیغمبرا دین را رسولنا د دین حق دی ادا کو وقال الامام مالک امام مالک رحمه الله وی من احدث في هذه الامه شیئا چاچی په دی امت کې اوري یو نوې کار وکول لم یکن علیها سلفها چاغه دی امت سلف نو کړي د سلف نمراد صحابه دی صحابه نو کړي او چاوريست یو کار وکوه فقط زعما نو د دې سړي دا خیال دي ان فقط زعما ان نبی صلى الله عليه وسلم خان الرساله د دې سړي دا خیال دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسالت کې خیانت کړې نه زګدا یو کار دا غنسته شوي فاتي شوي ما وکو ورسته یو سړي یو کار وکوه او هغه او د نې کار ورته وای نو د دې سړی خیال داره د دا د دا ګومان داره چې پیغمبر پر اسالت کیسه کړې ری خیانت کړې نو دا حقوق پر لري خبر پوه شوې لئن الله تعالی یقول لنبيه زک الله خپل پیغمبر توې alyoum akmaltu lakum dinakum ما سول دین کامل کړې ری چې دین کامل کړې نو پکا کامل دین کې به دا خبر وې کنا دا چې کوم بدعت کې دا پاکامل دین کېشته و کنا قریب کې او پیغمبر نه بیان کړي نو دا غتبې پیغمبر تنقیس کړي هغه پیغمبر خپل ډیوټي نه ادا کړي او کچا دا ګمان په پیغمبر باندې وو چې پیغمبر خپل ډیوټي پورا نه ادا کړي دا سلیم کافر دی او کنه په کامل دین کې دا نه وي او تا دا ځان نه کړي چې جو بدعت همدا کتوای کړه ته تچې کم بدعت کې دا په کامل دین کې شته کني په کامل دین کې وي او پیغمبر نه بیان کړي نو دا خو بیا پیغمبر خپل ډیوټي صحیح نه دا دا کړی او کنه په کامل دین کې نهي نو د قت تسوي بې د توي فمالم یکون یوم اذین دین لا یکون اليوم دین او کم شی چې په هغه وخت کې دین نو چې د سلف په وخت کې د صحابه په وخت یو کار د دین کار نو نو هغه ووثم د دینکار نه ای دوا بعد سنت صحابو په دور کې نه و د دینکار ناو. نو نو کوسي یو سړی کای نو دا به د دینکار نه ای الیسقات مو روج صحابهو نه لري کړي ولی زکه د دینکار ناو. نو نو چې په هغه وخت کې کم دینو اغاننن دین دي او په هغه وخت کې چې کم دین نو او ثقل کو د ځان نه جوړ کړي الله يكون اليوم دينا اغاننن دین نو نشي کړي ده حذیفر رضی الله تعالی یو قول دی حذیفر رضی الله شیخ سپزی او نور کی ذکر کړي دی حذیفر رضی الله تعالی او ترن هو وی وی کل عبادتن لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تعبدوها هر عبادت چې صحابه د پیغمبر هغه عبادت نه کړي فلا تعبدوها نو تاسو هغه عبادتو مکه وی هر طریقې د عبادت چې صحابه او پاګه طریقې عبادت نه کړي نو تاسو هم پاګه طریقې باندې عبادت مو کوي ولی فإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا ځکه اولنو خلکو صحابه او رښتنو خلکو ته دومره کار نه لري چې راخیر د زموږ نه پاتې شو تاسو به وکړي فما لم يكن يوم اذن لا يكون اليوم دينا چکم په هغه وخت زلا تورته دین و خوله رنگ ورل ورکی د دوار رنگ يوم اذن لا يكون اليوم دينا چې په هغه وخت کې دین نو کدا دین و صحابه وکړي خو په هغه وخت کې دین نو نن همدار کار د سندي د دین لري والمبتدع مشاقق للرسول بلا مبتدع شدي ده, ده مخالف ده, ده رسول ده الله و ده رسول. مبتدع ده الله و ده مخالف تي دا لوي ضرر يدام دي مبتدع تش البدعات كاي ده, ده الله و ده مخالف تي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل دا والمبتدع مشاقق للرسول دا صغرا کا ومن يشاقق الرسول د آیات ورل کبرا کا ومن یعنی کل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و الدعوه ابي غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى والمبتدع نو نوليه ما تولى فصلى بكم ذي تخوقي وا بيلي ونسله جهنم طبي پويږي کنه منطق نه نه ول مبتدع لرسول دا صغرا دا وما ی شاې رسول مې بعدې طب لوول دا دا غیر سیل ممن نووللي ما تولله او ننسې جاننم دا ور لسه شي خبره نو دا مای ې مشالې رس او ما شاقیې رسول دا به کې سرې ه او سر دی دا یو غور نتی جوې دا را وي وال مته دی نووللي ه ماولله سرې خبره پو شو وقاله ن القیم اوشابي ما م قیم شااتبي سرې و الله. ولا تجد مبتدعا الا وهو متنقص للرسول يوم مبتدي بمتبيان مومي مگر دی تنقیش كون کے دے رسول دا رسول الله صلى الله عليه هر مبتدع دے متنقص دا رسول الله دے در خیال دے چہ پیغمبر مون پورا دین نہ دے رہا رسولے قال ابن القاسم او دغه شانی خبر ابن القاسم ہم کڑی عن المناوي را نقل کڑی امام مناوي په اي فتنه و الشيخ و اي و اي فتنه اعظم من ان تزن انك فعلت فعلا قد سرع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم د الدين لو يفنه بلا کمي چې د ګمان کې چې ما د یو کار وکړو چې پیغمبر دا نو کړي دا خو ته په لوې فتنه کې واقع شي چې تا خیال دار شي چله ک ما یو داسې کار وکړو چې دا پیغمبر کړي دې او لچا کړي سحابو کړي دې د الدين لو يفنه بلا نشته چې او له دا ګومان وکړي چې دا د ماده نیکې داسې کار وکړو چې دا کار نه پیغمبر کړي او نه چا کړي صحابه کړي او اي فیتنه اعظم من ذالکا او کما يو فیتنه د دین لويده من د دین انت ظنه چې ته دا ګومان وکړي دا خیال وکړي انک فعلت فعلا چې تا وکړو داسې یو کار قصر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر دا غي نه قاصر وو دا خط په لويه فیتنه کې واقع شوه د نیکې کار وکړو چې دا چا نه وکړي پیغمبر نو نو کړي پیغمبر خود نیکي یو خبرم نه در پیخي او ته نه زده نیکي هغه زته ورسيده ما چې پیغمبر هغه تنور رسیدلې د لوی فتنه د کنه اصل بس ته د بیدت دري فې دري دا دو مو زرات غټ غټ بیان شو یو مو زرات د دا بیدت دالي دا چې بیدت چې دا غلو زيادته غلو في الدين دا او د الله په دین کې زيادته غلو دا حرامه دا دویم دې مزرات د دا بدعت داشو چې مبتدی در تم تنقیس ته پیغمبر کوي او تنقیس ته پیغمبر سره کوپر دی, دوپر دی. بدعات دا د بدعتو مزرات زیررونه دي حضرت شیخ سیدالدین پار ذکر کړي چې دی زیررونه ته وګوره په بدعاتو کې دومره لوی زیررونه دي ګټه په کې د سره نشته او نقصان یې سوا دی نو له هغه عقل چی اگر نقصان ته ګوري چې اړه پدې شي کې نقصان سومره دي ډېر دې کلګ دي که نقصان دې ډيري دی مخلق بیا غسکي پری دي نو د بې نقصانات ډيري دی لہذا بې دات پری خولل پکار دي دا تقریبا دوه ش مزرات په شیخ سبزي ذکر کړي واخر دوه عالم